i svetog evanđelja po Jovanu a tebe gospodin slava tebe bazimo u vrijeme ono htjede Isus izići u Galilu Filipa i reče mu, Hajde za mnom A Filip bješe iz Vica ide iz grada Andrejeva i Petrova Filip nađe Natanajeva i reče mu Našli smo onoga Za koga pisa moj Mojsej u zakonu I prorocim. Isusa syna Josifova Nazarečaninam. I rečem mu, no tona jugo iz Nazareta može videti što dobro. Rečem mu Filip, dođi i vidi. A Isus vidje Natanajla gdje dolazi k njemu i reče za njega, Evo pravog Izrailjca, u kome nema lukavstva. Reče mu, Natanajlo, otkuda me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu, Prije nego te pozva Filip, vidjeh te kad bijaše pod smokvom. Odgovori Natanajlo i reče mu, Ravi, ti si sin Boži, ti si car Izrailjev. Odgovori Isus i reče mu, Zato što ti kazah da te vidjeh pod smokvom, vjeruješ, vidjet više od ovoga. I reče mu, zaista, zaista vam kažem, od sada ćete vidjeti nebo otvoreno. Andzele Božije, kako uzlaze i sila zen, nasi nam čovječije ga. i sestre osjećamo manje više svi mi kad treba da ove riječi koje su u ono vrijeme naši sveti apostovi a ondašnji počvetnici u vjeri, i Andrej prvo zvani i njegov Brat Petar, evo danas vidimo i Filipa i Natanajeva, sve apostol do apostola, sve vjera do vjere, sve nepokolebljivo, sve čvrsto, sve vječno. Oni koji predstavljaju stubove naše vjere, evo vidimo kako su Pristupali istini kakav je bio njihov prvi kontakt sa onim koji je došao iz vječnosti u vrijeme, s onim kome niko po suštini ne može da se primakne ničim, ni mišlju, niti tijelu, da ga dodirne niko nije mogao, Do onih dana i do onog vremena. I niko nije mogao glas da mu čuje. Sveti proroci, kroz razne transformatore i spravljače, jedva su uspjevali na nogama da čuju ono što je gospod iz daline govorio narodu zabludjelom. Sa velikim strahom. Gore su se dimile samo da im prasli kuda onoga što mi danas imamo u punoti. Izraelski narod nije mogao Mojse da gleda u lice poslije susreta sa Bogom. Ali ne onako kako su ga sreli Filip i Vartolomej danas u ovom svetom evanđelju, ili Andrej i Petar, ili svi drugi apostoli i ljudi onih vremena i ovih vremena, nego kroz praslike, kroz praobraza. I sa velikim naporom su uspjevali da slušaju taj glas iz vječnosti, sa velikim naporom i sa velikim strahom. Čita stari zavijet govori o tome, o tom probijanju grijehom zakrčenog puta između srca čovječijeg i čistoga i trisvetoga Boga. I evo, braće i sestre, dolazimo do trenutka, dolazimo do dana u vremenu kad se lice Božije, projavljuje kroz lice čovječije. Kad se lice Boga vidi u licu čovjeka. I to konkretnog čovjeka. I samo jednog čovjeka, ni jednog drugog. Samo jedan čovjek ima lice Boga. I ni jedan drugi. da Imaju, Ali to nisu bili bogovi, braće i sestre, to su bili obmanuti ljudi, lažni učitelji, lažni proroci, lažni bogovi. Mada, vrlo ljudi nisu tražili lice Boga u licu čovjeka, nego u licu Magareta, U krave, vola, ovna, ovce, krokodila i raznih drugih ptica, životinja četvoronožnih, zmija, gmizavaca i drugih likova isklesanih u drvetu i kamenu. Izgubio je čovjek. Pod silnim dejstvom grijeha, pamćenje na lice Božije, potpuno izgubio izvida tu mogućnost da Bog ima lice i da je stvoren po obrazu Božije, čovjek. To je jedno vrijeme potpuno bilo zaboravljeno, braće i sestre. A gospod, da bi obnovio to osjećanje koje je narušeno onom vječnom tamom i onim koji je od Boga zaboravljen koji od Boga odpao koji se od njega udalio konačno potpuno i zauvijek i nas repom svojim laži svojom žestoko udalio po očima do te mjere da smo i sami zajedno sa njim palio tamu, Boga zaboravom. Potpuno smo zaboravili na Boga. I tu potrebu za njim koja je urođena čovjek ne može bez Boga, braćo i sestre. On ne može a da se nikome ne pokloni. To je za čovjeka nemoguće. On ako nema istinitog Boga, on će obavezno da nađe, da iskveše, da napravi uvažnoga. To je obavezno. To je urođena potreba svakog čovjeka. A evo jedinog istinitog, evo jednog od trojice i jedinog jedinorodnog sina Boga i oca. Evo ga dolazi braće i sestre, a davno je obećao da će doći. Kroz proroke je obećanje potvrđivao, čekao je drevni Izrael Mesiju, pomazanika, iščekivali su ga i drugi narodi. U prirodi je svakog čovjeka, jer čitav ljudski rod, braće i sestre, ima jedno zajedničko, a to je ljudska priroda. Mi imamo različite tetovaža. Imamo različite farbe na kosama. različite parfeme koristimo, automobile vozimo, u različitim smo zabrudam, različiti polovi i mnoge druge razlike postoje, ali jedno je svima nama zajedničko, bez izuzetka, a to je ljudska priroda i u njoj potreba za Bogom istiniti. I evo, ovo sveto evanđelje, a i ova nedelja, mada moraćemo nuždom primorani, samo malo da zahvatimo sa ove trpeze ove nedelje, jer su nam i sasudi mali, pa ćemo, eto, naliti koliko može da stane. Ova nedelja i ovo evanđelje, braće i sestre, koje možemo da pročitamo na milijardu načina. Ovo evanđelje možemo da pročitamo na bezbroj načina i da ga posmatramo iz bezbroj uglova, ali postoji samo jedan koji ga otkriva, postoji samo jedan način i jedna vrata da uđemo u carstvo svjetlosti koje nam se otkriva kroz evanđelsku riječi. A koji je to način? To je, braće i sestre, kad čujemo da je Isus iz Nazareta, onaj koji se prethodno u Vitlejemu rodio, od koga? Od Marije djeve, prečiste i preneporočne djeve, i od čovjeka, kojeg čovjeka? Koji je njegov otac? Ajde neka neko od ljudi digne ruku i kaže, ja sam. I nema nikog da se pozove na očinjstvo. Među ljudima nema ni jednog. A pa kako je mogao da se rodi, a da otce nema? I tu, braći i sestre... Prekidamo tok istorije, tu cijepamo vrijeme, tu se i prostor otvara i useljava se jedan novi element, braćo i sestre, nama mnogo važan i potreban, a to je vječnost i to je blagodat Božija. Dobijamo novu mogućnost, dobijamo, braćo i sestre, Ono što smo našli zajedno sa apostolima, dobijamo lice Boga u licu čovjeka, Isusa iz Nazareta. Obratite pažno, nikakvi idovi, braćo i sestre, nikakvo lice drugog čovjeka, nema tog čovjeka, braćo i sestre. Koko god njegovo lice da je lijepo, Koko god da je veliki, uzvišen, mudar i silan, ali to je samo lice čovječije, to je samo čovjek. Ovo lice čovjeka koje vidimo, zaista lice čovjeka i to mladog čovjeka, 30 godina, to lice tog mladića iz Nazareta. Isusa to je braće i sestre za razliku od svih drugih mladića i tog vremena i svih vremena to lice je lice vječnoga Boga braće i sestre za usporimo umu ne moramo mi niđe dalje ni da stignemo tu istinu prihvatimo mi smo braće i sestre stigli Mi smo doputovali, mi smo, kako kaže i apostol Natanaju, našli Mesiju. Šta je rekao, kada kakve su to riječi, braće i sestre. Ovo što je Filip rekao Natanaju, ono što je Andrej rekao Petru, našli smo Mesiju. Pazite, braće i sestre. Čitava starozavjetna istorija, velika napetost i napeto iščekivanje Mesije. Nego problem što mi uopšte ne znamo za, za to čekanje. Mi čekamo utakmica da počne. Ostvarilo se, našli smo Mesiju. To su, braći i sese, strašne riječi. Duša svetog proroka Isaije je zadrhtala. Duša Adamova, praoca našeg, je zadrhtala od ovih riječi. Duše svih onih koji su bili zaključani u adskim tamnicama, zadrhtale su od ovih riječi. Mesija je došao. Mesiju smo našli. I to u licu čovjeka, u licu Isusa iz Nazareta, rotkog i smirenog sina Djeve Bogorodica. I mi, braćo i sestre, u pravoslavnoj crkvi, ništa drugo ne možemo da kažemo Ako smo se opravoslavili. I tu se mi provjeravamo. Evo danas je dan provjere naše vjere. Provjere vjere svakog od nas. Koji se sabiramo. Vjera onih koji se ne sabiraju. Nedeljom na svetim i božanstvenim liturgijama je provjereno. Vjere nema. Oni koji ne dolaze u svete pravoslavne hramove. Redovno, odvažno, hlabro, ispovjednički. Oni su svoju vjeru, iako oni toga nisu ni svjesni, ispovjedljivi. Nebesa primaju taj simbol vjera, ne vjerujem. Mrzim, prezirem jednoga Boga Otca, prezirem i njegovoga Sina, prezirem i njegovoga Duha Svetoga. Preziraj mi krštenje, preziraj mi Majku Božju, preziraj mi to što je radi meni, radi moga spasenja, postao čovjek. Preziraj mi to što je bio raspet radi mene, što je umrao radi mene, što je vaskrsao radi mene, što se vazio na nebesa radi mene, što je osnovao crkvu radi mene. Sve to prezire. Prezire mi to što će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima. I, i što će meni suditi. Prezire mi njegovo carstvo kome neće biti kraja. Sve to prezire. E to je, braći sve, simbol vjere. To je ispovjedanje vjere onih koji ne vjeruju pravoslavno. A da ne vjeruju pravoslavno... Otvrđuju time što ignorišu svetu i božanstvenu liturgiju, jer pravoslavne crkve nema bez liturgije, pravoslavlja nema bez sabora, bez sabornog učešća u liturgijskom životu crkve, nema bez postova, Nema bez ova pločenog Boga, nema pravoslavlja bez lica Božih braća i sestra. I zato, oni koji se sabiraju, oni se provjeravaju, a ne oni koji su vjeru već ispovjedili tako što ih prosto nema. To je ispovjedanje ne vjere, ili nikakve vjere, a da ne govorimo onima koji imaju drugačiji simbol, koji ispovideju vjeru satansku, vjeru džavolju, koji se uključuju u razne religiozne sisteme, i religiozne, i filosofske, koji svi bez izuzetka imaju jedno ishodište, obmana, tama i laž. Ali oni koji dolaze u svete crkve, Oni se danas provjeravaju, braće i sas. Mi se danas provjeravamo. Kako? Pogledajte naše umove. Pogledajte ih kako traže, Tu smo, stigli smo, kući smo, otac je tu, majka je tu, braća su tu, svi su tu. I šta? Šta? Tražimo Koga tražiš? Pitajmo mi sami sebe Pitajmo svoj um rasijani Dobro, u redu Samo mi kaže jedno Koga tražimo sad? Evo u crti sam Evo stigli smo Evo tu na dva metra od oktara Evo tu na korak od vječnosti Evo već i u vječnosti A koga sad tražimo? koti sad fali? Pitajmo, braćo i sese, neće znat da odgovori, jer nema odgovor, ima samo rasijanost, ima bijez, ima mržnju. Tu smo u punoti, došlo dijete kući, otac prekoputa, puta, majka tu, ono tužno, a za kim tuguje to dijete? Filip kaže... Našli smo Mesiju. I mi, braći i sestre, ovdje, našli smo spasitelja. Nema mi ništa više da tražimo, braći i sestre. smo našli. Ako smo našli i ako vjerujemo, onda više nema ništa da se traži. Ako nama još neko treba da nas dopuni, onda mi nismo, braći i sestre, u vjeri. Naša vjera, nije pravoslavna vjera. Mi smo, kako kažu sveti oci, u pravesti. Mi smo u obmanju. To nije pravoslavna vjera. Možemo mi da mislimo da jesmo, ali nismo, braćo i ses, nama zapravo Gospod Isus Hristos ne treba. Mi se uopšte nismo obradovali njegovom licu. Mi se ne radujemo što se lice Boga, obratite pažnju, Ovo su riječi Bog, Bog, Bog, Bog, Bog. To se previše često čuje. Ali ne čuje duhovnim umom lice Boga u licu čovjeka. iz pogleda Isusa iz Nazareta, braći i sese, gleda nas vječna suština Božija. Pazite, kad Gospod govori... Bog govori. Kad Isus govori, Bog govori, braće i sestri. Kad Isus dodiruje čovjeka, Bog dodiruje. Kad Isus hoda zemljom, Bog hoda, braće i sestri. Pazite, bez i malo pretjerivanja. Može nekome od izgleda kao ludilo. A i neka izgleda. I hoćemo da budemo ludi. Daj Bože da pogudimo do te mjere da više ne možemo ni da govorimo od ugodilu. Neka bi dao Gospod svima nama takvo ugodilo. A u crkvi pravoslavni zašto o sve govorimo? Neko će pitati u redu. Ali šta danas? Je bilo onda? Ništa. I danas je tako. Što mi, broći i sve se dan služimo svetu liturgiju? Što će nama to? A zato... Što taj Isus, taj Bogu u tijelu, to lice čovječije koje nam Boga prikazuje i koje Bog jeste, ono je u liturgiji prisutno. Ako je Filip našo Mesiju, a Filip je apostol, ako ga je Andrej našo i Petar našo, a to su prvovrhovni apostoli, onda i mi kao apostolska crkva treba da vjerujemo. Treba da znamo da smo ga i mi našli, braćo i sest, gdje? Evo ga ovdje. I to je praktično kraj naših traganja. Šta smo mi radili do juče, šta smo mi radili svih ovih godina? Mi smo tražili, braćo i sest, tražili smo, svi, šta smo sve gledali, navijali, u kakve smo se sve rupe zavlačili. Čovjek pogleda za sobom, a kad vidi da je sve bio, šta mu je sve osmijeh izmamljivalo, na šta je sve nade polagao, šta mu je srce provociralo, razna zaljubljivanja, prevrtanja, nade, očekivanja, planovi, sve bijeda, sve jad, sve ništa. Sve pukalo siromaštvo. I sve sama obmana. A ono što imamo u našoj moćnoj pravoslavnoj crkvi. Moćnoj, istinitoj, jedinoj istinitoj. To je, braće i sese, sve vrijednost. To je vječna vrijednost. To je lice sina Božijeg. U licu čovjeka. Lice koje je juda izdajnik, zdajnik, poljubio, braći i sestri, i poljupcem ga se odrekao i poljubcem ga izdao. Lice Boga koje smo kao ljudi i šamarali, braći i sestre. Lice Boga koje smo kao ljudi i pljuvali. Lice Božije koje smo udarali Lice Božije koje je bilo obagreno krvlju Božijom, koja je isticala iz njegove glave, koja je bila krunisana trnovim vijencem. E tako smo mi pali, braćo i sese. Tako je pao ljudski rod. Tako je đavo ušao u ljudsku prirodu. Da kad je Bog došao, čovjek je tako odreagoval. Na krst sa njim. Smrt Bogu. Gdje god je džavo, braće i sestre, tu čovek u sebi kaže smrt Bogu. Gdje god je tu čovek kaže, narod kaže, smrt crkvi Hristovoj, smrt crkvi pravoslavnoj, smrt sveštenstvu, smrt monaštvu, smrt vjernom narodu. Zašto? Zato što je crkva Tijelo Hristova. Crkva pravoslavna, braći se, se to dobro zapamtite. Pazite. Ničim se ne odvaja od bića Božije. To dobro zapamtite. Pravoslavna crkva i Bog su jedni. Što se nje dotiče, Boga se dotakva. Što ona bragoslovi i primi Bog je blaboslovio i primio, braći i sestri. Ko tu vjeru primi i ko je životom poštuje, on Boga prima. A ko se vjere pravoslavne odričuje, braći i sestri, dobro zapamtimo ovo. Je mi smo narod sklon da izda, na žalost. Kao ljudi smo skloni, ali kao narod skloni smo da izdamo. Da prevarimo, da se odreknemo. Ko se crkve odrekne, on se u Božijeg odrekao. I njegovo lice je potamnjelo, braće i sestre. Crte drugoga se na njemu izobražavaju. Onog duha zlobe i mraka. Ono crnilo i ona ružnoća preko koje ne može biti. Satanska ružnoća. Zato budimo oprezni i ova nedelja, nedelja pobjede pravoslavlja, prva nedelja velikog posta je nedelja pobjede pravoslavlja. Da ne bismo otišli previše u širinu, recimo samo to, da je pobjeda pravoslavlja, pobjeda nad svim jeresima, i svim važnim učenjima. Konkretan događaj je pobjeden nad Jeresiju ikonoborstva, koja je gotovo čitav jedan vijek potresala našu crkvu. Borba protiv ikona, a borba protiv ikona, i to borba, pazite, ne od tuđinaca, ne, nego iznutra, iz crtve, kad su sveštenici ustajali na ikone. Kad su episkopi i caravi ustajali na ikonu, i da nije bilo svetih ispovjednika, posebno svetih monaha, ne bismo izdržali. Ali oni vojnici Hristovi ustali su i čitavih 100 godina kostima branili ikone, branili lice Boga u licu čovjeka, branili obraz ljudski. Ne da ga se odreknu, ne želeći da se odreknu lica Božijeg, braće i sestre. A preko te borbe, crkva nam i pobjede, naravno, jer na sedmom vaselinskom saboru crkva je izvojala sa caricom Teodorom, za vrime patrijarha Metodija. Završena ta borba. I danas crkva, sjećujući se te pobjede, pazite, to nije ni malo jeftino, kad kupujete ikone, kad ih celivate, kad, ih, kad stanove svoje ukrašavate njima. Sjetite se ikonoboračke jerese, sjetite se bezbrojnih muževa koji su to krvlju branili da biste u ikonu mogli I da cjelivate i da gledate Nije bilo lako broće ises Čitajte žitija svetih ispovjednika Teodora Studita Stefana Novog ispovjednika Teofana na Črtanu Čitajte Jovana Damaskina 100 godina Pazite nije to rat Četiri godine 10 Deset godina Stotinu godina broće ises Krvavi rat I sa džavovima i sa ljudima Za obraz Boži i za obraz ljudski. Za lice Boga i lice čovjeka. Jer je Bog primio lice čovjeka da bi naša lica bila ukrašena božanskom svjetloži. A preko te pobjede dovodimo se u direktnu vezu sa svim pobjedama nad svim lažima i lažnim učenjima i jeresima svih sedam vaseljenskih sabora. I ovo želimo da istaknemo. Zašto? Zato što se danas mnoga lažna učenja pojavljuju. Mnoga lažna učenja. Mnogi je jeresi i uglavnom vrlo, vrlo jeftine. I onda možda mladome uvjeri, može da se nametne pitanje, a kako je sad ovo novo učenje, kako crkva novo ovo reaguje? Čekaj, brate. Crkva je na to odreagovala i ona se tim problemom više neće baviti. Ona od tebe očekuje da se upoznaš sa pravoslavnom crkvom, da se upoznaš sa dogmatima pravoslavne vjere, sa svetim predanjem, ne samo na nivou razuma, nego i srce da očisiš, da dogmat pusti svoje miro u tvoje srce. A ne samo da žongliraš sa informacijama, da barataš kao neki klov. Imaj dogmat, ali imaj i život u skladu sa vjerom, pa da ispusti miro iz alavastra dogmatskog i da ti uđe u srce. I onda ćeš ti da razumiješ zašto pravoslavna crkva insistira na dogmatima, na tačnom ispovedanju vjere. Ako ste dogmate, one, braći, se pokosile, sve jeresi, A kamo, i to ozbiljne jeresi, ovo mi danas što imamo, ove sekte, sektice, znate, ove mušice, znate, ove, ove pacove, insekte, to su insekti, znate, to se bije kao muve što se tuku, ta vođa ima ruke i ima vjere, I ko dozvovi da ga muva pojede Da mu komarac izvuče krl Koja treba sa Božijom da se sjedini On onda nije za ništa On je ni za šta I dobro zboli Arsenije, starec Rumunski Sekte, to je pušteno da pojede ono što je od odpalo To je onako, nije ni za šta Nek pojedu to, to je onako njihovo To nije za calstvo, to nije jaka građa, od toga se ne zida nebeski Jerusalim. To je plastika, to je bižuterije. Tako, braćo se, sese, nemojte da sumnjate kad vam se nametnuta učenja dobro upakovana i našminkana, sa finim dizajnjom i nastupom. Ništa je to. To ne može, to ne može da izdrži ime Svetoga Spiridona Trimitunskog. To ne može da čuje ime svetoga Nikolaja Mirlikijskog. To od Jovana krstitelja bježi kao djavo od krsta. To od krsta gospodnje i od tajni crkve. To sveštenika ne može da smisili braće i sestre. To za svece neće da zna. To majku Božju napreznaje o angelima više i ne razmišlja. To je to jedno blato, to je jedna močvara. Pazite, sva ta učenja, da ne govorimo o astrologije, joge, meditacije, rejki, masaže i svakojaka glupiranja džavolska. Nemojmo, braćo i sese, pravo slavlje pobijedilo. Barijak je podignut, on se viori i nema više niko tu, braćo i sese, da ustane. Nema. A ko će da ustane? Smrt. Pa satrvena je, ustao iz mrtvih I dže je da ne čeka negdje Da opet umre gospod Da nije na nekim infuzijama Da nije na nekim terapijama za produžavanje mladosti Nije, umroje, je, satro je smrt Razbio vrata ada, ustao iz mrtvih I šta dalje, vaznio se na nebesa u tijelu i sjedi sa desne strane Boga i Otca. Znači, smrt ne važe više. Ne važi. Idemo dalje. Grijeh. U njemu grijeha nema nikakvog. Jer je začet od čiste krvi presvete Bogorodice i od duha svetog. Ništa grijeh. Tijelo da, ljudska priroda da, ali grijeh ništa. Znači, nema grijeh. Nema grijeh. Ni smrt ni grijeh. Ko je ostao? Džavod kakav džavu satan, kakav satan pa satan je stvoran braćo i sestre a gospod Isus Hrisus je nestvoren on je stvorio angele, on je i Lucifera stvorio Lucifer je bio blizu njega braćo i sestre ali ne ravan njemu što mu je palo na pamet sin je blizu oca, ali ne može da bude otac sin. Sluga je blizu gospodara, a ne može da bude gospodar. Ako pomisli da će biti gospodar, on više nije sluga. On je buntovnik i on odpada. On pada, kako i satana. Bio blizu Boga, ali je pomislio da ustane i pali je. I kakva to vlasa? I znate, kad čitate evanđelje, kako drhti kad je lice Boga objavljeno kroz lice čovjeka, smire Nisus iz Nazareta, a demon drhti pred njim. Moli ga da ga ne izgoni iz čovjeka u bezdan, nego da mu dopusti da uđe u svinje. Region demona. Satan. Nema to u breznici, nikakvih neprijatelja. Pravoslavna crkva je diva barja pobjede. Nema više nik Samo li moćnici ovoga svijeta? To je tek Smiješni crkva se na to ne okreće, vidite, kao lav na koga miš na srće agresivno. Ne okreće se uopšte na to. Suvo lišće, kako kaže vladika Nikolaj za borbu grešnika protiv crkve, suvo lišće protiv vjetra planinskoga. Zato crkvi ne reaguje, vi vidite Reaguje možda kroz naše strasti Pa ispucamo neke komentara Nije to gospod, to sam ja To je moja straza Crkva se ne uznamirava Ona je tijelo Božije Tako, braći se sest Pobjedilo je pravoslavlje Budite u vjeri Pa ćete i sami biti Pobjednici nad Grijehom, nad smrću I nad satanom Pa da svi zajedno i u vremenu I u proslavljamo jedinog istinitog Boga, koga ispovijedamo kao jedinicu u trojici i trojicu u jedinici. oca i Sina i Svetoga Duha kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.